Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Nu pratar vi film med Louis och Peter Och den här gången så ska vi ha skräcktema Vi ska prata skräckfilmer och skräckspel Ja Det låter väl bra Ja, läskigt. Ja, det har väl säkert varit fler än 13 eller Snart då, eller kommer vara och... Alldö, alltså, det har de 13, det var ju nu Ja men det, det funkar <laughs> det, det, det går alltid klämma in en skräckfilm någon gång då och då Nej. Så um, Ja då ska jag vara Jason Voorhees nu Och vara tyst hela avsnittet Och så får du prata Varför då? För Jason säger aldrig någonting Nej eller Jason. Antingen blir en bättre podd Eller så blir det bara skit. <laughs> då får du vara Freddy Krueger <laughs> ja. Nej, jag Nej. Ja um, Jag tycker om släckfilm uh, Ja, ibland Ibland Ja, det är... Samma här, jag tycker om släckfilm Ibland är de bra, ibland är de dåliga, men ibland är det bara... Ja, man tittar. Skojs skull. Men... Ja, jag, jag gillar det gamla skräcket, om man säger så. Ja. Alltså, lyssna, ten och time Lyssna här. Ja, Det här är ett klassiskt ljud från skräckfilmer. Jag tänker på Jönssonligan. Ja, visst fan är det jönsson -ligan. Det inte... <laughs> Apropå det, han är den bästa på öppna ölburkar. Han gör så perfekt med perfekt ljud. Mm. Musik <laughs> Ja precis, men nu skulle vi prata skräck inte i anställningen um, Vilken ålder tycker du är bra För att börja kolla på skräckfilm? Eh, ja eh, För de flesta filmerna är ju från 15 år uppåt Av en viss anledning Ja eh, Egentligen så är det 15 då Som jag tycker Men det är från person till person Ja ah. eh, Jag själv började ju tydligen lite för tidigt Och det har jag ju fått Känna lite. <laughs> Berätta. Någon skräckhistoria eller så från skräckfilm? Eh, du varit med Det finns ju en film som heter Dolly Dears, hör för mig. Ja, heter. Ja, Dolly Dearest Ja, ja Jävel, Den Känner ni, Stockan den har jag också sett. på svenska? Precis. Eh, den var jag för liten att se. Men det gjorde jag jag en kompis. Och, Hur man var du? Eh, kan jag ha varit? 12. Som jag då Ja Och så ja Det fick min farsa reda på att jag hade sett Så han kollade upp också vilka film det var Och eh, Min syster Hon hade fått en porskningsdocka Som inte är så himla Orik den <laughs> Så jag somnade Och den stod på bokhyllan och när jag vaknade så stod dockan på mitt nattisbord. Och efter det så... <skratt> ja. Ja, vad roligt. Så började Då, ja Och så jag tänker mig att du är typ skit ner dig där. Det är kissa säkert. Men <skratt> eh, det tog några år. Jag tror jag var 17 år eller någonting jag fick veta. Det var farsan som hade ställt den där. Ja. Så det... Ja, men det... <skratt> Då är det perfekt ålder, 12-13, när man ska se film. För när man är 15, är man lite så här, äh, kanske dagens ungdomar, så här, lite mer så här, inom parentes. Ja, kan, kan man säga snobbiga? Nej, men kan man ju inte säga. Men, det, det, nej, det, jag tar tillbaka det, det var fördomsfullt. Men man är lite äldre nu när man är 15, men, men när man är 12-13, då är det perfekt. För jag vet att när jag Jag, jag var ju fan typ 11-12 år när jag kollade på den onda dockan första gången. Ja, oh. för det var då när min morbror var hemma, han såg över oss så hade jag med sig sina, sina gamla VHS-band då och då, då såg vi i samma rum som honom för han var ju morbrod var kul cool. så att vi alltså, äh, satte vi på dem han skit ju att vi inte att vi var för små så han har ju noll koll på det där så vi satte här och kolla på den där dockan och förfärd jag var så jävla rädd och det, Sen man skulle gå och lägga sig allting som hade över man bara vände bort allting och grejer och då bort, bort alla gusju fucka för jag vill inte ha det i det i rummet och sen så drömde man med mardrömmar om lockarna också Och grejer och ja. Men det var en jävla effektiv ålder Och eh, Jag kommer en gång när jag såg över hos en kompis mm. eh, Som heter eh, Linus Linde faktiskt. Vi, då var jag 13 Eller 14 Och eh, vi satt uppe i Sen så kollade vi på eh, eh, Terror on Elm Street mm. Kommer inte ihåg vilken det var Men i alla fall Och och jävla och rädda. Det var jag tror var två när han tar eh, vad heter det? När de drömmer han drar ut deras dessa vener och grejer och gaja som marionettdockor och grejer. Ja. Och det var så jävla läskigt då när man var liten, alltså den åldern. Mm. Så jag hade ju fan madrar flera dagar efteråt med det där, men det var ju väldigt effektivt och och man ville inte sova heller för i drömmarna så var det var ju då han totalt igen. Nej, så, det är eh, inte det. är som eh, jag kom Ja, nu inspelningen, du. Jag kom ju direkt från bion efter att sett Jurassic World. Ja! Eh, ja den är ju lite, lite skräck faktiskt. Men, um... Men bredvid oss så satt det en kille, han kan inte vara så gammal. Han kan ju ha nog vara, eh, ja, 11, 12. Den är, den är från 13 år. Ja, kanske. Mm. Mm. För när jag, jag var så den också, då var du även, det var ganska små barn där inne de kan inte mm. ha varit med i 10 år och de var de var där utan föräldrar ja men då tog jag tror det var... ja den här killen han kommer att sova hos mamma i natt alltså. eh, ja. det syndes på någon... han Fast var som en... en annan var 1993 när man såg första filmen och ja. då var jag ju nio tio år eller då tänker förstås mm. <laughs> så ja men precis ja, men det, det, det är ju, det är en cool upplevelse alltså, det är ändå skräck vi kan vi kan slinka in det under skräck för de är läskiga så alltså, i alla fall när man är i den åldern så, uh, nah, men filmen var ju lite otäck också, så sagt. Ja, lite snabbare. Vad tyckte du om filmen? Jag har ju redan gjort en recension på den som du inte har sett än. För du ville se filmen först. Ja. Vad tyckte du lite snabbt om Jurassic World? Det jag har sagt i tidigare poddar. Uh, Skrotade. Jag. I love it. <laughs> ja. <laughs> ja. Uh, nej, men jag fick uh, väl uh, Smäll på fingrarna lite vad jag trodde att det skulle vara. Faktiskt. Ja, men, samma här Jag men... hade inga höga förväntningar Men fan, var... den var bra faktiskt Ja, nej men vi ska inte prata om den filmen nu Nej, då? precis, vi ska fortsätta prata skräck Och då, var... Och då pratade vi om ehm, eh, Freddy Krueger såklart Att jag var livrädd för eh, honom då Efter att jag sett den filmen hos Linus Och eh, då var man 13 år det, det är ju en perfekt ålder för att kolla på skräckfilmer tycker jag För det är då det blir som mest effektivt Ja men det, då, var, det var väl då jag började också kolla Det var ju väldigt mycket sådana filmer man kollade på då. Alltså, det var ju Onda Dockan, det var Terapeumsit Det var alla Fredrag 13-filmer Det var High det var. Ja, det finns ju jättemånga sådana här skräckikoner Och vi kan ju nämna några av dem här Vi har ju som sagt, som du sa, Fredrag Jason Voorhees Också varje gång vi var främst rätt Då måste vi se Jason Sen så har man ju Freddy Krueger på Terror mm. on M Street Vi har Michael Myers På Halloween Vi har Pinhead Heter han från Hellraiser mm. Som du har, du har en liten historia Om honom Ja, har jag nämnt det? <laughs> ja. eh, jo, nej men jag, Det var så att jag träffade han på Sci-fi-mässan eh, för några år sedan i Svenska mässan i Göteborg där. Och det var ju då när Sagaringen hade, ja när Gimli var där. Ja, just det. Mm. Mm. Det roligaste var att det var <laughs> det var ingen som gick fram till stackars pinhead. <laughs> <Ja>. <laughs> Alla keade för lilla vet du det? Ja, den lilla dvärgen Mm. Ja, en lilla fortväxtad min... människan Som är Ja, dvärgen det det Ja, så liten var han inte Filmlärgen. I verkligheten Nej, precis It's Nej. movie magic Ja, mm. men ja Det var den lilla historien och så, så, att jag, jag... så du har träffat Pinhead Ja, jag Eller... pratade och skakade hand med en Sen fick jag inte prata med honom För att då var tvungen att betala pengar För att, få för att, att prata med honom Ja, för det kom en sån här eh, kostymnis bara äpp, äpp, äpp. betala. Det var som fan, det var lite dåligt. Ja, men då var ju tvungen att köpa ett kort och Jaha, okej. Okay. Ah, ja ja, för inte förra året när jag träffade Charles Martiné, eh, rösten till Mario. Mm. Då var man ju också tvungen att betala. Ja, okej. O fan. Okay. Men det är så de tjänar pengar, vet du. Jo oh, i och för sig. jag oh, är eh, från filmen här Tillbaka till Skräck, vi kommer säkert hamna I olika sidospår Men vi försöker hålla oss inom temat skräck i alla fall Jag har ju växt upp Med gamla splatterfilmer Jag vet inte om du har kollat mycket på det Men gamla från Vetenskaperna Som har gjort Toxic Avengers Toxic Avengers 2 High School New Camp High och Några andra då filmer som är Riktigt såhär rås Splatter, splatter med riktiga effekter. Alltså old school shit. Har du sett sådana? Nej, riktigt. De har jag inte sett. Det är ju Brain Dead och... Ah, ja, P.T. början Börjande ja, ja. filmer så. Självklart Brain Dead, såklart och Bad Taste och det. Det är, det är ju den sortens filmer jag menar. Alltså splatter, ja, men det var ju de jag hade sett och du hade sett... Jag... Jo, jag vet. jag glömde nämna Braindead. För jag tänkte bara på tromba-studion då mm. filmen, men så självklart så ska vi dra in Braindead för det. det ja, hur, hur gammal var du när du såg den första gången? Det kom den. <laughs> nej men, men jag vet inte men, nej, men det var väl nästan samtidigt. Ja det var väl 12, 13, 14 där Ja. Jag var 11 tror jag. 12 kanske. Ja det var så jävla coolt, så jag var inte rädd, det var ju mer som en komedi men för fan vad roligt det var Nä, och rädd, du, som... du kan inte se det som en komedi i Danodden Jo men alltså var, jag, när jag skrattade som mest det var ju då med När, när prästen körde igång sin eh, kungfu där på kyrkogården Det ja. tyckte jag var och det, det var ju komiskt men jag tyckte filmen var jättebrutal Och jätteblodig och grejer och vilket den är såklart, men klappa över det... till vaniljsåsen Åh oh, jag var... vågar inte äta det längre sen. Fy fan, det var så vaniljsås. Det gör vi fortfarande Man bara äh, nej, fy fan, ja. Ja. det var även då jag såg vad heter den filmen? Arachnida, Inse min spindel som heter på svenska. Mm. Har du sett? Har du sett den? Eh, oturs, eh, ja, och och då har vi lite andra skräckhistorier, om jag får ta dem. Är så, ja, men... Jag är, gillar ju inte spindlar. Nej, det är inte jag heller. Nej... Jag tycker om spindelmannen. Det är det jag gör också, men jag är livräd för spindlar, så jag tycker... Det är lite komiskt. Nej, sådan... ...sketfilmen, faktiskt, har jag sett. <laughs> Och eh, ja, jag undviker den då. Ja. Och sen är jag ju, vad heter det? Rädd för. Eh, fåglar också. Och det har vi också att jag kom där på skräckfilm väldigt, väldigt tidigt. Och då var jag nog nio år, då jag. jag såg fåglarna för första gången. Då kan jag tänka mig att du var rädd som fan. Eller blev rädd för fåglar efter den filmen. Nej, nej, nej. Det var, det var då jag blev livrädd för fåglarna. <laughs> du kan inte se fåglarna när du är nio år. Nej, <laughs> men så, Usch. Eh, nej, jag är mer rädd för fåglarna än vad jag är för spindlar, det Men, nej, de som känner mig... Ja, och du vet ju också. <laughs> när vi ut ute och går så fort det kommer fåglar. Jag... Ja jag... Du, du gör en störst dyktning i buskarna, så vad sysslar du med? <clears throat> Ja, inte små fåglarna dock men det var en koltrast Men för helvete peter? <laughs> <laughs> ja, men de är farliga. Kunde... Ja de ju är ju de ja. är ju dinosaurier och sånt för i alla fall. Ja. Eh, de... De ja, de är med dinosaurier så ja. Ja. Nej, men de, det är ju gamla goa eh för jag vet att eh, apropå spindlar när, vi, när jag såg den man satte så man hade popcorn i, hand, i handen och kollade på den så kommer en spindel eh, i popcornen i filmen Och bara, jävla, jag la undan popcornen Fötterna lyfte upp från soffan Upp på soffan och grejer och fan. Man, man var skiten när man, man såg den filmen När man var liten Ja. Det, sen är det lite dumt med de här Jättestora spindlarna dock. Men... Jo men när man var liten Så tänkte man inte så mycket på Hur, hur, hur praktiska effekter och grejer var och så. Men, men det som är så coolt i den här filmen Att alla små spindlarna de använder sig av Riktiga jävla spindlar där. Alla sidan när du har spindlar som springer omkring och jagar dem Det är riktiga spindlar Men det är sen när de, de kör den stora spindeln, du vet Det är en docka Jo, eh, på, eh, Ja, det är inte bara vi som tycker om skräck Jag eh, lagt ut frågan på Google Plus och Twitter så här, eh, Berätta era skräckfilmshistorier eh, Eller vilka eh, skräckikoner eh, som ni tycker om Vilka som är era favoriter Jag kan börja med min mm. Jag tycker om Jason från Frän 13 För han... Han är stor, han, han har sin hockeymask Och han dödar allting han kommer i kontakt med och han säger inte ett skit Nej. Okej, okay, han går långsamt Och så har han en av de coolaste äh, Killsen i en film Och det är i Jason X Har du sett den? Mm. Jag tycker om den scenen när han ä, tar tag i tjejen i, äh, Bak huvudet Och doppar henne i sån här liquid nitrogen Hon bara hit, blir helt is Drar upp henne och så bara kabam, Ner på bänken Och hon bara pff, blir totalt most det var de coolaste killsen som han har gjort så. Mm. För jag, jag tycker, ja, min favorit är såklart Jason. För på fredaget trettonde, då får man gå kring och döda folk. Mm, typ. Och Halloween. Men men alltså <skratt> tycker min fa min, fa min favoritskurk. <skratt> okay. min, men, när det är Halloween, då får man klä ut sig och döda folk. <skratt> så det är Halloween, då springer du runt och döda folk? Det, det är enklare att täcka upp då. för Vissa går ju sminkade, blod och grejer, zombiesar. De, de har, ah, zombis! <skratt> Typ. Har du sett för mycket I, på Scream och sånt? I, i, I en i en ja i min lilla värld i alla fall. Så skulle det kunna vara så, men uh, jag gör inte sånt i fall. <laughs> Nej, Nej, men uh, skämt oss Min min favorit, uh, mördare. <laughs> är Jason. Ja, det är Jason. Huh? Ja, vem är din? Uh, ja, det är ju lite konkurrenter till Jason. De har ju Gjort en versus Oh, då vet jag vem det är One, two, Freddy Come for you Precis mm. Han Five, är cool six. Ja. <laughs> Och det är även våran svenska skådespelare Som jag har honom, Robert Englund ja, Svenska, svenska Men han är inte svensk Nej, men han är den... <laughs> Ja, den svenske. Men det var danskt, till och med. eller dyska han har kopplingar till Sverige i alla fall yeah. och, Jo, han är läskig eh, Och effektiv också i sina filmer För han tar ju en i våra drömmar Vad mm. snuskigt det hela <laughs> I alla fall, han kommer och slakta dig när du drömmer Och då vill man inte gå lägga sig och sova Då håller man sig vaken Nej, Och det var ju också filmerna. det jag sovade Ja, i den åldern och då hade jag väl lite svårt att sova. Varför alltså, jag tror jag aldrig sova för? Jag tycker inte om att sova. Jag skör, det är skitret att sova. Ja, nej men precis. Det var kul för man ser ju karaktärerna i filmen. De vill inte sova för då går det åt helvete. Och sen tänker man, åh, så vill man inte sova själv. Så om man ser vaken, sen man har så så kanske man drömmer om dem. Men har ju... vi några lyssnare som ville säga sitt? Jo, jag har ju lagt ut frågan Vilka är som är era favoritmördare och, det är, och jag har lagt ut frågan på Twitter och Google Plus Men det är på Google Plus där allting händer Och det där har ju fått svar, äh, svar från ej äh, Google är ingen död äh, Spökstad Nej. I alla fall, äh, Daniel Artfors Han tycker att äh, Pinhead från Hellraiser äh, det, det var ju hans favorit mm. Sen så har vi Nu ska jag se om jag uttalar efternamnet rätt äh, Henry Rioviori han tyckte att Damien Thorn från Omen-filmerna, 2-3, det var hans favorit. Sen så mm. har vi Krille Andersson, han tycker om Leatherface från uh, The Texas Chainsaw Massacre. Massacre, mm. eller motorsågsfasaken då, som det heter på svenska. Sen har vi Thomas Dagobert Antmark som uh, tycker som mig, Jason. Och uh, han tycker även om gamla skräckfilmer som uh, The Howling, Evil Dead och uh, The Hills Have Eyes. Uh, jag håller med där, för det Hilsa Weiss, de är riktigt bra faktiskt Eller den filmen är bra Och sen så tyckte han också att uh, filmen The Decent Är sånt som verkligen Man rys som fan för den är läskig Och uh, jag håller med, han säger har, har du sett The Decent? Uh, det är ingenting som riktigt uh, Kommer fram Men det skulle jag säkert på se någonting så. Ja, uh, nej men uh, Skulle du se en bra sträfffilm, då skulle du se The Decent För den är riktigt jävla läskig Mm. Du, du ska ha det mörkt, du ska sitta nära i soffan med din tjej Även om vet att ni bygger en mur och en barriär så att inte ni rör varandra men, Ni kommer klättra över barriären i alla fall men Inte när filmen... det är i alla fall Och så nu när vi var på bio här nu på Progressive Park vet ja, Hon klämde mig på låret oh. <laughs> alltså, jag jag inte Det vaknade i T-Rex till liv säkert Ja, det är ju synd att det är en bio <laughs> Precis. Nej, men fall, det, det ser inte en riktigt bra skräckfilm. Och eh, ja, det var lite vad våra följare på Google Plus då eh, hade som favoriter. Men jag glömde säga också att min... Detta har ingenting med skräck att göra, men min favoritmördare är så. Det är Predator. Ja, de är ju... De är ju jägare. <laughs> ja. <laughs> ehm... Han, han rör sig inte allt och alla. Han är ju lite lite stil. Han gör det för sports skull. Han går på sig de som kan försvara sig. Rasen får du... Ja, det är Rasen. Det är en, han är kanske en Chi-mail. Vad fan vet jag. Men då? Nej, han, jag fan. Rasen? Rasen. skickar skicknar ju inte en. Nej, Rasen. Men jag vet inte på första filmen. Men i fall. Nog om det. Nu ska jag prata om äh, lite skräppfilmer som vi har sett. Som vi har blivit skiträdda för. Äh, även nu i... Jag kanske inte skit där men filmer som, som har skrämt oss lite, som är bra gjorda skräckfilmer. Ja, men det vill jag bara säga, det är ju lite det som vi också sagt tidigare. Alltså, under dockan och de där, allting har ju med sin tid. Så jag säga, det är ju Blair Witch och ja. Rek och The Ring. Nej, Ringu, den japanska. Precis, Ringu. Jag ser The Ring bara för att... Vi ja, för Japan då skriver Japan här Ringu heter ja. ja, jag såg ju Blair Witch på bio... Jag försökte ta det på så lite, så lite information som möjligt och så i Göteborg mm. och eh, jag fick inte den bästa upplevelsen för det får ju massa jävla folk bredvid också man måste ha folk bredvid sig på bio som sitter och prassar och fnittrar och grejer och förstås inte på filmen äh, men bara håll käften tänkte jag låt mig se på filmen så mycket av upplevelsen för den filmen försvann när jag såg den på bio jag tyckte att var, den var läskig så. men sen när den kom ut då, och kunde och hyra så hyrde den och sen såg jag den på min lilla tjock-tv. Släppte ner allting och satt med höllurar. Och fy fan vad effektiv den var i den filmen. Jag var så jävla rädd. Så <laughs> så satt man ju nära också. Ja, och... den, den är riktigt bra klassiker. Så, alltså, den är kul nu. Och sen mm. du nämnde även Wreck. Då snackade jag den spanska originalversionen. Mm. En jävligt bra gjord zombiefilm alltså, Eller zombie kan vi säga säga det är Men utbrott så, så Det är en zombiefilm uh, Handkamera uh, Black stil, steel, svinbra Sen så pratade du också decent, har skrivit upp Så pratade du om uh, Ringu mm. Har du sett originalet? Ja, uh, och det är så sagt uh, Ringu är äckligare än The Ring Oh ja, absolut uh... Och det har vi ju samma, vad heter det det andra som kom, <laughs> men den här ungen som går ner för trappen och... The Grudge. Ja. Ja. Den ungen, ja. ja det Jag är tyckte... också Jan mycket vidare än vad... Första... Precis, ja, men det var ju de filmerna, det var ju, ju Ringo, det var ju The Grudges, så kom The Eye och sen Dark Water, också väldigt mm. väldigt bra eh, asiatiska skräckfilmer. Som USA gjorde ju remake på allihopa, och de har inte jag sett allihopa. Jag har sett uh, den amerikanska dringen, och jag var inte imponerad. Jag tyckte det var deras, uh, uh, deras. Det som var snyggt med den amerikanska versionen, det är videon. Mm. Uh, alltså bandet. Den, det var snyggt gjort. Det var lite läskigare än, än den japanska. Men den japanska, uh, där har jag faktiskt en berättelse för när jag såg den första gången. Jag hade läst lite om det så här. Uh, Ringo och japanska. Vad fan är alla spattat så mycket om det, att det var så bra? Mm. Det var då. Uh, Ja, Då satt jag på ungdomens hus Jag var med och drev det Så vi satt, satt jag, precis som vi sitter nu Med hörlurar framför dataskärmen Och då kollade jag på den Och jag satt själv mitt natten. Och sen så här började hända lite grejer Och sen efter kvart jag bara Åh jävla det här var läskigt Så sen så Det blev det mer stämningsfullt Och grejer. musiken var ju också så här på verken. Och sen i slutscenen nu Spoilers för det är som inte sett den I alla fall Men i slutscenen när hon sticker ur, ur tv-skärmen hon ja. stack för fan ur min dataskärm. Jag satt, satt jättenära och tittade. Och så stack hon ut och jag bara... Jävlar! Jag blir så jävla rädd. Jag, jag var tvungen att pausa filmen. Och gå in till min kompis som var i ett rum bredvid. Och bara... Fy fan vad det det är. Så jävla läskigt. Fy fan vilken äcklig film. Men jag, jag måste på... gå tillbaka och kolla. <laughs> ja, jag avbryter det. Det ja. lite på hur det kommer ut tvn. Jag kollade ju nu på... Eh, American Funny Home Videos. Och eh, då... Var det två stycken som hade sett den och så hade ju tjejen då sovnat Under den här filmen då, Efter de hade sett det eh, Ring där Så han hade ju förberett det och eh, ja, hade en sån docka som så han satte framför tv Och så vit bakgrund där Så skrek till och så hon vaknade och då ser hon i och Och en tjej som springer ut där Nej ja. <laughs> Fan vad coolt Ja, ja. Det hade jag nog skiter på mig Ja det, Vi gjorde något liknande när När Scream-filmerna kom ut Första filmen det, Då gick man ju på gymnasiet Och ettan eller tvåan tror jag mm. Och då var jag då med min dåvarande flickvän um, Och då, Vi hade sett den men vi bjöd över hennes tjejkompisar Och tittade på den då och hade mänta, vi... mänta, jag måste bara säga inte att ni hade köpt en mask som alla andra gjorde Alla med. hade köpt den där jävla masken men, <laughs> men Jag tänkte att jag ska ta på mig den sen Och sen bara komma fram i filmen filmen Så vi bara skrämmar dem och så Det har ju varit mm. skitcoolt Men nej, jag gjorde aldrig det Men Det är ungefär samma sak som det du berättade Det här hade varit ja. att göra någonting sånt Men det blev aldrig av så Så Det är också en skräckserie Det var ju mycket filmer som kom Då också Scream sen kom de fan vad det hette den andra. Uh, I know what you did last summer som var halsens fingrar i halsen, spy dålig. Mm. Och sen så kom uh, fan Urban Legend. Alltid skulle vara likadant men, men det var ändå Scream som blev populärast. Ja, jo. Ja. Och jag läste nu att de ska göra eller håller på att göra en tv-serie med Scream. Så MTV ligger bakom och producerar och ska göra en serie. Vad tror du om det? Är det här the <laughs> ja jag oh, är inte fan, jag kommer inte att kolla på skit i alla fall så. Ja, jag en tv-serie om en seriemördare är du Jo, typ Dexter. Oh, vi... Ja. <laughs> Fast Dexter är mycket bättre, alltså Dexter är bra. men det är inte skräck. Nej, ja, jag, jag tror inte det kommer att hålla faktiskt med, speciellt inte vi ligger bakom och producerar så. Apropå tv-serier och skräck Ja. Eh, ja, Thomas Antmakta nämnde ju också, det är ju Evil Dead-tv-serien vad tror du om den? Ja, du. Vad är det fan? Jag tror ja. inte det går att göra en serie på en sån film. Fast du säger, jag har haft fel förr. men. Ja, det har du. Det har jag med, tydligen. Apropå, då, då kör jag samma sak. Apropos Evil Dead. Mm. Du tycker om originalet. Det gör jag mm. också. Mm. Vad har du sett remaken? Eller ja. rebooten har du det? Vad, vad tyckte du om den? Skit. Eller ska jag berätta. Va? <laughs> det är det ja. skit? vad oh, fan! Ja, ja... Dangor, uh, an, uh, på På fjortusen idag, de är väl livrädda för den, men... Nej. Har man sett uh, originalet där så... Uh, med Bruce Campbell, vet du. Uh, Ettan är äcklig. Tvåan är uh, lite mer komisk, men äcklig. Trean är en komedi. Ja, men precis. Men... Uh, det, jag tycker filmen är skitbra Jag tycker det är en väldigt bra remake För eh, det jag tycker om att de har gjort Att de har De har de, är, de har byggt upp huset från scratch Alltså, de har huset som I första filmen, de har inte bara gjort eh, Spelat in i en studio grejer De har byggt huset, de har filmat i huset Och det syns på ljussättningen Det är äkta, alltså de är på plats i huset Och filmar Och mm. effekterna och grejer, alltså de kör Väldigt mycket praktiska effekter Och även lite digitala, och jag, jag tyckte Blandningen av digitala och praktiska Det funkar skitbra Och jag tycker det är en välgjord skräckfilm Alltså det är en väldigt bra re äh, remake Den var brutal Den var äh, Följde en, samma story som första Som originalet då Med lite så förändringar så, Men äh, jag, jag tyckte den var bra faktiskt Men lite förändringar så mm. Hela jävla filmen Var ju en förändring Ja men det är en, för fan en reboot En remake äh, Ja, men <kör> Nej, det spelar ingen roll Jag... Nej <laughs> Vad kul Då kör vi en catfire wow! ja. mm. alltså, Jag, jag, uh, jag, jag, jag blir ganska imponerad faktiskt Och såg du slutscenerna? För du nämnde ju Bruce Campbell roligt? där Va? Du, vet att han, du, du nämnde ju Bruce Campbell där han var ja. med i första du vet att han gör lite en cameo i sluttexterna Jaha Ja, mm. får man då får man se honom i siluett och han var typ gör så tummen upp. För som att han godkänner filmen och han kanske du, kommer med. Hur mycket pengar fick inte han för det, det han fick säkert en jävla massa, men ja, det är coolt jag jag att se att jag så han är upp. med. Eh, äh, äh, pengar så säger jag se filmen, men de ger mig inte några pengar så säger <laughs> jag inte. Mm. Nej, men det, det, nej, jag, tyck, jag tyckte det var bra i alla fall. Ehm um. <clears throat> Apropå äh, zombiesar, vad tycker du om 28 dagar senare? Har du sett den? Väldigt, väldigt länge sedan faktiskt. Mm. Jag tycker om den, men jag har inga färska minnen. Så nej, antagligen så ska jag få behålla att jag tycker att den är bra. Den är bra. ser den igen och kanske tappar alltihop. Jag vet Nej, inte. nej den där filmen är så inbra. Alltså, det, det som är så bra med den filmen att uh, den är så jävla imponerande. Öppningsscenen är skitimponerande. De har ju fan tömt hela London på folk mm. och man går kring det själv och grejer och vaknar upp och så. Men det som är så bra med den filmen och häftigt att de introducerar Sånt nya zombies här Snabba, springande jävla as. Mm. Som man inte kan undgå. Och det, och det är så jävla läskigt. Och de eh. var det ju faktiskt eh, kvar idag. Ja. Det kommer uppfölja uppföljare i filmen också som också var helt, helt Ja, uppgörd. men mina menar snabba, snabba zombies är mm. nästan i alla filmer då. Jo, men precis. Eh, det var ju med i, i eh, Zack Snyder's Dawn of the Dead. som mm. eh, att det, det är också en väldigt bra. Är de ny vad vad ja. rädd man blir när de går ut på gatan och så bara tvärtom. De måste springa in i köpcentret. Samma sak i uh, World War Z. vet inte om du har sett den. No. Den, tyckte, den, den tyckte jag fan var fan vad jättebra faktiskt. Ja, det är de också: The Ja, The ja. De är så jävla många. Så det är ju ja, zombifilmer. Och uh... <sviktigt> sen har vi ju Resident Evil-filmerna. <sviktigt> fan. <Fy svar. sviktigt> Uh, har du sett dem? Ja, men det pratar vi lite om i ett tv-spels avsnitt, jag. Just det du, ja. Så. Det är väl samma sak det. Ja. Sen har vi ju Squarespace till. Det tror jag inte vi tog upp. Det. Vilket då? Seiden till. Nej, vi pratar om att. Alltså, filmen tycker jag inte jag var så bra. Jag har ju sett spela spelet. Jag tror det var det jag ville säga att. Det, det var ju en ett spel som de har gjort en film på. Och det är ju faktiskt en film jag godkänner. Okej. Okay. Faktiskt. med du gör med en magik, du gör Bruce Campbell då... ställer dig i gör tummen nu. Ja. Mm. ja. <skratt> Ungefär. <skratt> ja. För apropå ja, du spel vi, vi har ju pratat om recensive-filmerna faktiskt, tror jag, som du sa. i jag tycker de är ganska dåliga, men det är ändå underhållande. Dynga Det är så jävla dåligt så att det blir bra Fast ändå är det dåligt som fan Men vi har ju spelen också mm. Och det har jag spelat Och där snackar vi sträckspel Har du mm. spelat Resident Evil-spelen? Uh, ja, Resident Evil Alltså speler. inte alla spel, inte alla, det finns många Men alltså Resident Evil 1 till Playstation När den kom ja, Men jag säger som alla, ja det har jag gjort Och jag mm. blev ju också livren när hundarna hoppade Ja oh, alltså. fan vi, vi satte ett gäng Inom parentes, macho-killar då. Och spelare och grejer. Och. Eh, när, den, när den scenen kommer där man går in i den här trånga korridoren. Och så krossas slutorna. Och musiken blir jätteintensiv. Och kommer så där. Zombiehundar och skattkäraren. Jag kan säga att vi skrek alla väldigt högt. Med en väldigt pipig ton. Ja, men jag tror ju att alla. Som sagt. Har ju blivit rädda för det. Och, ja Ja. Och det är ju. För det är just den scenen alla berättar om när man... När jag har jag frågan på eh, Twitter. Ja. Alltså, så får så bli rädda. Och det är den scenen som folk nämner. Och jag håller med. Jag är på att skita ner mig. hundjävlar och in där och... Tror du att man kan göra det idag då? För att det är ju typ... Eh, ja... Sex kanter som hoppar ut i en <laughs> Precis. Det är ett som hoppar ut. Eh, jag vet ett spel som jag själv inte spelat men jag har hört många människor som sagt att de var jävligt rädda och det var Doom 3. Ja, eh, mm. ja. det ska vara ganska läskigt. Alltså, det, du, har, du har inte någonting med att, att saker hoppar fram bara så. Det, det är mer när du siktar åt ett visst håll och grejer och då händer saker och det är den katastrofiska delen av det med lamporna och grejer. Men jag ja, spelade. Det... det. Det stämmer. Jag fick det av en kompis när jag fyllde år till. Xboxen. Så jag har kvar det. Så kom hit så kan vi spela. Oh. Ja, coolt. Nej, men det är ju det. Det äckliga det, det är den här ficklampan. Du måste gå och lysa. Och som jag missträtt så kan du ju inte ha kvar... Eh... Man kan du inte kan ha lampa. samtidigt på. Du kan inte ha lampopistol samtidigt. Nej. nej. För du måste lysa så måste du byta och så skjuter och så ser du ju i eh... ja, slutet om man säger så. Och det är ju det. Det är så spelar eh, i... I kan ju. då? Mm. Alltså en går och lyser och så skjuter och sen byter ni och mm. ja. laddar om. Nej, det har jag aldrig spelat faktiskt. Jag, jag gav mig på det i typ två minuter kanske. Och sen så slutade jag spela för det, För att, okej, okay, kanske inte två minuter. Men jag fick en fall av på en motorsåg. Mm. Och jag hittade en välpappkartong där. så jag ville såga sönder. Men det gick inte. Då tänkte jag, nej. Det var inte realistiskt att jag inte kan såga igenom papper. Så jag slutade spela. Och jag skojar inte. Jag slutade spela för att jag inte kunde skära upp en kartong med motsåg i spelet. Då är det så många spel du har slutat spela. Jag, jag vet. Men det, det var därför jag slutade spela Doom 3. Ja. Um, Nej, men, uh... Jag har ett spel som jag har spelat. Apropå spel som jag var skiträtt för. Och det var Alien vs. Predator. Första mm. till PC. Då spelade jag som marine och vi fan vad läskigt det var. Har du spelat är... det? Ja, fast inte som Marine då. Men då var väl inte så himla mycket att säga till dem då? Jo, för när jag spelade Alien vs Predator på PC första, och det, jag var ju du spelade som Marine, och det var så jävla läskigt för det var precis som i filmen, man går där med sina vapen och så har man den där sensorn som eh, radar mark tum, tum, tum. Mm. sen när det kommer det var... Ja, man tänkte bara, vad är det någonstans? De är nära, de har, det är ingenting framför sig Baa, Så hoppar de ifrån taget Och man bara, what the fuck Baa, pff, pff, pff, Och det var så jävligt för man, man tänkte, vad fan, man tar vägen till trånga korridorer och det, det spelet var jävligt läskigt faktiskt. Och, och, ja, i spelet Jag provat tvåan också Men jag fastnar i en trappa Jag kommer inte ur trappan, jag fastnar i ett håll i trappan Så jag la ner det ja. ja Ja, men det var väl lite om spel är det någon mer förresten som har Någon så här skräckminne? Uh, ja, vi har ju uh, Vår uh, trogna lyssnare Per från Filmpodden ja. Han kanske inte har just den dialekten Men, men i alla fall, Per från Filmpodden Han uh, beskrev samma sak, hundarna i Resident Evil uh, Han skämde Ja, han skämde skiten i honom Och Ja, ja jag håller med <laughs> Det är just den scenen som alla pratar om Resident Evil, hundar, ja Där blir man fan rädd Ja, men som man skrev också. Han har ju skrivit eh, mer, vet jag. Eh, så skrev han ju att nu för tiden så var man nog mer rädd om eh, sina barn. Ja, eller han är rädd för barnen kanske. Som The Grudge. Typ. De, bara, De bara... What the fuck? Eh, bara, kanske. ja <laughs> kanske är hans lilla hemlighet. <laughs> ja, kanske. Han kan ha en grudge, unga. Nej, nu ska vi inte vara sådana. <laughs> eh, inte apropå någonting så att det är huvudtaget, men... Jo, naket och sex, barn. <laughs> har du sett? Mm. It Follows. Eh, ja, det har jag sett. Och eh, den tyckte jag var... Den har blivit för hajpad faktiskt, tycker jag. Eh, regissören, regissören som har gjort en film med, han, jag vet inte vad han heter, men det, här, det här är hans första film. Så alltså, det är en sån här amatör skräckfilm. också, Nej det tror jag inte, jag tror han kommer att göra mer alltså, jag, jag tyckte om själva idén med filmen Jag tyckte om vissa scener och grejer Som man filmar så här långsamt och snurrar kameran I en enda lång och grejer Och det påminner om äh, äh, det? Gamla The Shining När de går mm. i korridoren. Alltså långa scener och sånt Och Det jag tyckte jag, var, det var en cool filmad film så. Och, och, och lite små stämningslur på sina ställen Men äh, det var, nej äh, tyckte jag Ja men jag håller med dig Att äh, Själva filmen är Så som den är ja nej Spoiler för ni som inte har sett den då Eller handlingar rättare sagt Att det är ett spöke Som följer efter den Och man ska Akta sig för det spöket För den ska döda dig Jag får inte nudda en Nej ja, Och Det är det som är bra Att det kommer Sen är ju själva grejen hur du får bort det är så de med folk. Så fort du blir. Eh, får mm. den efter dig. Eh, Ligg med en person så är den borta. Ja, det är ju så. Det är tonårsfilm. Tonårsfilm. Ja, Men det, vi kan ju spåra också nu. Jag är vi ändå pratar om. Alltså, det spöket. Den går jättelångsamt fram. Den går ja. att, uh, den går att uh, tränga undan. Men den är smart också. Man, den, kan, den kan ändra skepnar Det kan vara vem som helst. Och grejer. Och bara den ruddrar dig så är det kört för dig. Då, då dör du typ men som Peter säger att Man måste, de förklarar att man måste ligga med någon Och berätta för den personen att, att den får inte nudda dig Och den måste ligga vidare För på så sätt så följer det nästa och nästa och nästa Men om, den, men om exempel en person ligger med en annan Och berättar inte då, kommer, då vet inte den att någon får följa honom Eller henne Och när den, när den personen blir nuddad av spöket Då dör den Och då följer spöket tillbaka den som hade det sist Alltså den som man, ja så, och det, det, den går tillbaka Så det, det, det blir i princip Omöjligt att bli av med den Om inte man mm. ligger vidare och så. Och det är ett intressant koncept Och det kommer säkert göra sig en tvåa på den Det, det kommer säkert att ja. göra men, Teen porn Kommer det bli Ja, men det är ju just det här att Alla måste ligga för att få bort det och. Jag vet hur man vinner över den Man får ha ett stort Gruppsexparty alla ligger med alla och den bara, vem, vem fan? Äh, vem är du? Men du låg här. Och, äh, äh, ah, fuck it. Jag går vidare och går hem. Jag bara, yeah! Grupp 6 ja, det, det, det är nästa scary movie-film där. Det, det, det. det kanske kan kommer göra göras en parodi på det. Det kommer vara ja. med nästan scary -film. Ja. <laughs> ni vet att uh, hörde du, det först. Ja. Har du sett uh, The Babadoc? Ja, och den hade jag väl också lite för... Uh... Stora förväntningar på. Samma här. Jag såg den med uh, Helene. Mm. Uh, vi satt här i soffan och tittade på den. Och jag är mitt trörandljud. Så det var ju bra. Helene och... får alltid vara med någon gång här nu snart. Eller? Jo, ja, hon kommer vara med. Så ja. att lyssnarna vet också om det. Hon är på gång. <laughs> ja. Men i alla fall, jag såg den med Helene. Och uh, hon, var, hon, blev så, hon blev så jävla rädd för den filmen. Hon tyckte det var skitläskig. Men okej, nu är hon lättskrämd också. Så, mm. uh, men i alla fall, hon... Den var väldigt effektiv på henne den var, den var ju läskig på sina ställen Men sen jag bara, äh, jag var inte så Jättelad den så Men det, det är ändå en välgjord film, jag förstår varför folk tycker om den sig Och pratar mycket om den mm. um, Och så Och sen så uh, uh, Så vi en, en, en film som heter Task. <laughs> som egentligen är jävligt dålig uh, <hör> Har du sett den förresten? Task jag vet inte, men känner namnet jag namnet Jag ska berätta det, det, det handlar om två killar som har en podcast. Som eh, vissa andra två killar som jag känner till. Eh, de intervjuar en, en snubbe ut i, i Kanada någonstans ute i Ödemark och grejer. Och visar sig att, alltså en och själv då. Och visar sig att han är värsta psyko då Och eh, berättar historien om att han träffar en, en, en, en, en, en, en, en valbross och grejer. Han blir kompis med sin valvross och han typ drogar honom och grejer Och försöker förvandla om honom till en valvross typ. Valvross? Ja, typ Och ja, det är lite komiskt Men Helene tyckte den var skitläskig bilder kom fram i mitt brot hon bara, nej, ta bort, ta bort <laughs> Men det är det Är det hon inte är med här då? Förmodligen är hon inte med är hon För att det är skräck? Nej, hon är inte med för att hon, hon är i Örebro hennes eh, systerdotter tog studenten, så därför hon eh, inte kan vara med idag. Men hon Hon, hon, hon sa att hon ville vara va med på det här, men hon kunde inte. Och så. så hon inte har inte någon datorapport, så vi vi skit i det. Hon får med en annan gång när vi har ett passande tema som funkar för henne. För hon kommer inte vara med varje gång. Hon kommer vara med någon gång då och då. Så ja, när hon känner sig säker och så, och det funkar för henne. Det kommer så småningom. Hon har i alla fall varit med i en recension om Mad Max, även om hon är lite blyg. Mm. Mm. Uh, apropå skräck ändå, det är, ja. uh, det är tråkigt, men Kristoffer uh, Lee har ju gått igen tiden här nu. Ja, han gick ju bort här uh, förrgår, var det? Uh, ja, den 7 uh, juni var skit uh, Skitsämma, men han, han har gått bort i alla fall och han blev 93 år. Mm. Och enligt mig så är han en av de största någonsin, alltså skådespelare. Och... Han, kommer, han kommer alltid att vara massa filmer. Oj, absolut. Han kommer alltid vara förknippad med skräck för mig i alla fall. Som vampyr. Precis. Dracula! Ja. Så det är... ja. Vet du hur många drakterfilmer filmer har gjort? Eller? Nej, jag har inte kollat upp det faktiskt. Det Nej, det har inte jag heller. Ja. Jag tror du kunde veta. Nej, det. Nej, jag har inte kollat upp. Jag har följt upp med annat alltså, som en. Men jag vet att han, han, har, hållit, han har Han har ju fan 93 år. Och han gjorde, gjorde filmer fan ända emot slutet. Så... Ja, e ja nej han gick bort och e mår du vila i fred. Christopher Lee. Och... Jo, hur tycker du om att se på skräckfilm? För jag har sagt mm. jag, jag tänker aldrig se mer på skräckfilm på bio. Inte en chans. Okej, okay, nu kanske jag ska recensera filmer så visst. Men jag undviker bio. <laughs> ja, Ja. Det, det var på lite. Vad det är för film också? Mm. Eh, men en sak som måste vara. Så här, man ska se around Ja, mm. det kanske som man ska. Men alltså sitta själv och kolla på skräckfilmer. Det, det var på. Då kan man sitta med höljare tycker jag. Men alltså. Ja, skräckfilmer. Om jag säger så som vi sa nu i och de här. Ja. Eh, Nia. Eh, It's och så de här. Ja. De kan nog tänka mig att jag ser mer själv mm. ja, men, det alltså men thriller vill jag inte ja. se själv Det vill jag hellre sitta med någon För ja, men thriller precis. är mer sykande än vad jag skräcka. Ja men precis, ja, jag, håller, jag håller med det Jag håller med det Jag tycker om att se skräckfilm både själv och med andra För när jag ser med andra så vet jag, jag vet precis när det kommer, hända, kommer en jump scare och grej och så Men jag tycker även om så här psykologiska thriller-skräckfilmer där de bygger upp, bygger upp stämningen. Och det är, det man är, det är då man sitter och helt, vad som händer upp typ stämningen. Och inte, inte kan själva monstret eller mördaren. Eller själva mördarscenen och sådana grejer i blodet. Det är själva stämningen som bygger upp till det. Ibland mm. när de inte visar. Det är det man inte ser. Och det är det man inte ser. Det är det man blir rädd för. Och vissa filmer gör det väldigt bra. Vissa mindre bra. Som, som till exempel en väldigt bra thriller. Skete sinnet. Mm. Det är en jävligt bra sån så alltså, Det är inte skräck, det är inte thriller Men ändå, den är jävligt bra, den är en smart film och... <coughs> Man sitter så här. Det är stämningen som gör som gör det Och sånt tycker jag skit bra mm. och, och då är det som du säger Då kan man sitta med någon i soffan och titta på det med, med bra ljud För det måste vara bra ljud om man kollar på skräckfilm För det är ljudet som gör filmen Ja, ja men det är ju det är... Det är ljudet de håller på mig i... Ja, det är det som är stämningen. Man hör ju musiken, man vet att det är något. Och skådespelaren eller karaktären blir oftast rädd av något ljud som... Precis. En, en kvisskosund och... Oh, what was that? Och... Oh, did you hear that? Typ, alltid. Och sen ja, kommer och Freddy bara, oh, Ja, så är det en katt som har gått över och bara... Åh, oh, det var bara en katt. Ja. Och har du märkt det? Kattjävlar, de låter alltid svårt. Man öppnar typ en lucka. Kommer en, en katt ut och säger... Svårt, de tittar förbi en så Kommer en, en katt gå ner ner. Varenda kattjävel jamar i varenda scen. Typ, I streckfilmer. Ja, men det är i varje filmer också. Det är väl den här, här Williams-katt. Ja. Williams scream och Williams-katt. Ja, Williams katt. ja. <laughs> precis. Ja, Aha, vad smart du var där då Ja, jag tänkte ja. en mm. Ska vi avrunda med lite fliktskart? Yes! Tycker jag Så Det tycker äh, ja, kör på Ja, lite fliktskart nu då Yes, do it Yeah Då har vi Star Wars episode 3 oh. Från 2005 mot uh, The Lost World Åh skit. jävla Våra så jävla dåliga, helvete Åh Ehm Nä Nej, den är skitsvår För båda filmerna är ganska dåliga tycker jag Vad var veto för rösten? Det är fortfarande du Är det fortfarande jag? Yes, du tog ditt veto sist hey. För jag, när jag redigerade ihop allting Så vet jag att du aldrig sa det <laughs> Men i alla fall, eh, du har veto och eh, nu är det ju, vad sa vi? Eh, Star Wars-episod 3 mot eh, Jurassic Park: Lost World och Jurassic eh, Park: 2 då. Jag, mm. jag, ja, ja, ja, fan. Nej, ja, jag får. <laughs> fan, vad svårt nej ja, jag, jag får säga Star Wars-episod 3 för eh, jag har börjat titta på Lost World nu för att. ha eh, har en sån sovafilm. Jag tycker mm. den är ganska kass. Så jag får säga episod 3 där. Ja, jag såg den lite igår lördags, eh, mm. faktiskt. Nej, eh, den är jättesvår och jag vill inte använda något veto eller någonting. Så du som Star Wars, jag säger också Star Wars. Ja, det är överens. Det är hucket som ut på de här två filmerna, Ja, det är, det är typ pest eller coolare. Men, men, mm. men vi kör Star Wars. Ja, Star Wars. Men sen har vi Mars Attack från 1996. Ooh. Mot uh, filmen Hook. 91. Jag har sett hook mer än Mars Attack så jag säger hook. Ja, men jag vill säga också hook. Det, är... mm. det är en bra ja, ser... filmatisering av Peter Pan faktiskt tycker jag. Ja, jag ser fram emot den nya här också som mm. Pan som jag ska kalla. Nej, men hook blir det. Ja, hook blir det. Ja, det blir det <laughs> <The> hook. <Hulk. laughs> Och jag kommer följa en hooker. <laughs> <Ja>. <laughs> med tingling. Nej, nu ska vi inte förstöra tingling. Nej. Då har vi... En... Sjätte dagen från 2000 med Arnold Schwarzenegger. Mm. Mot Harry Potter and the Prison of Azkaban från 2004. Jag säger... Alltså... <clears throat> Fan. Nej, jag säger Harry Potter. Ja, jag, jag håller med för Harry Potter är mycket bättre film. Alltså, på nivå. Det är en... Harry Potter! Så, Tyvärr har han håll men det de där är också sådär. Halvfilm. We'll Baby Back. Ja, nej, jag säger Harry Potter. Det är en bättre film. Men då har vi. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull från 2008. Oh. Suck. Suck. Fan vi jag negativ nu Mot en ganska rolig film Som har samma tipsnitt på texten ungefär. Jumanji Jag säger Jumanji Varje dag i veckan För den här filmen är så jävla häftig Och de ska fan göra en remake på den som de jävla asen i Hollywood Mm, oh. Men det, det har de ju På ett sätt har de gjort det, Vet du Azura Jo fast sen har inte jag sett Så det räknar inte. <laughs> men de ska göra en ny en Jumanji Jumanji Ja, för oh, fan, jag säger Jumanji mm, Ja, ja, uh, Indiana Jones 4 är det här uh, Ja, men kom igen, it's a nuclear, what you do? Part-time ja. nuke. Nej, men uh, Jumanji oh. är Maroon två. Ja, oh, precis med. Mm. Part-time <laughs> <laughs> Sen har vi Superman 3 från 1983 då fick vi American Beauty från 1999 istället. Mot... Eh, vilken var det nu? Superman 3. American Beauty. Ja. Utan tvekan. För Superman 3 är inte så jävla bra. Den är ganska Nej, kass det är inte. <laughs> den är riktigt jävla dålig. <clears throat> Då har vi... Eh, det femte elementet från 1997. Ja. Mot eh, National Treasure från 2004. Femte elementet säger jag. Är... Det gör jag med. Mm. För... Tack och nambat, eller vad jag den andra filmen, du. Nicolas Cage, come on, man. Where's the treasure? Nej, hey. Hur många meter. som vi kör den? Hur många har vi gjort? Jag eh, vet inte, men hur många mer då? Vi kör 3 eh, till. Tre till? Ja. Filmpodden kör två, då kör vi tre till. Vi tar ett steg längre. Ja, Hör det här, Gustav? Eh. <laughs> Då har vi Back to the Future, part 2, mm. från 89. Och så har vi The Goonies från 85. The Goonies. Nu får ja. du, nej, du får köra ditt veto om du vill ha med och säga The Goonies. Ja, nej, ja, Goonies jag men... Det är en bättre film. Nej, mitt veto hamnar på Back to the Future, faktiskt. Okej. Okay. Så nu har du Ja, jag vet vetat. Bra. Yeah. Så vi har vi två filmer kvar då. I've got the power! Ja. Oh. Yeah. Då har vi Monster Sink från 2001. You jag Got mail från 98. You got mail. Uh, jag säger Monster Sink för det är en av mina absoluta favorita animerade filmer. Monster Sink. Throw Mama from the Train från 1987. Okej. Okay. Släng morsan av tåget. Eller... Nej. Vilket jävla namn på en film. Vad ja, heter det så på svenska? Fan, jag vill ha sett. Släng morsan av tåget. Ja. Jag har inte sett den. Nej. Den, har, den. Jag har faktiskt sett den. Okej. Okay. Du får klicka bort det, för jag har inte sett den. Så. Då vi fick vi sista istället. Det är lite bättre och lite svårare. Ja. Sista filmen här nu då. Då fick vi... Och svår ändå. Ooh. Braveheart från 1995. Mm. Mot Reservoir Dogs från 1992 Ooh. Ja. Så jag kan säga att jag har sett på Braveheart mer gånger än vad jag har sett Reservoir Dogs för när Braveheart kom ut då var jag hos Linus och vi kollade på, den, mm. jag tror vi kollade på den typ 7-8 gånger i sträck. Och kunde den utan till men eh, jag vet att den andra filmen också är jävligt bra. Men mm. det är på ett tag sedan jag såg den faktiskt. Eh, ja, Nej, jag, jag får faktiskt gå med Braveheart här. Även jag vet att den andra filmen är bättre. Men jag minns inte den så mycket. Så jag får säga Braveheart. Ja, men nej. Jag vill ha Dogs. Vill ha Dogs? Ja. Fast jag vet ju att den filmen är en bättre film. Rent filmmässigt. Och att Braveheart är egentligen bara blaskig dynga. Braveheart är inte dåligt heller. Nej, men, men, men ändå, alltså. Nej, jag kör mitt veto och jag kör Breveart. Ja, du vet. Då har man veto. Jag kör mitt veto Braveheart, för det är den filmen jag har sett med. Så du får veto tillbaka till nästa avsnitt. Ja. Och med det så säger vi. Kul, uh, ja, det var allt vi hade för kul, gången Och vi tackar för oss Men innan det, Peter, kan man nå oss någonstans? Ja Det kan man faktiskt göra så. Alltså. Ja, det kan man göra Man kan på nå oss på Nupratarvifilmsnabla.gmail.com eh, Och eh, på Twitter Där heter vi Nupratarvifilm mm -hmm. Och sen Ja, vår sida är ju Nupratarvifilm eh, Den kan ju du vår sida heter film.blogspot.se Eller så söker man bara på Google Nu pratar vi film Och ja Jag vill bara med att <hör> Vi har fått lite sponsor Bakom oss Varbets Biokapital Har mm. gått in i samarbete med oss Och som gör att vi kan gå och se på filmer Utan kostnad Och få sedan recensera eller, eller prata om dem i våra avsnitt så vi tackar så hemskt mycket till Havarvarens biokapital Det är en väldigt bra bio Och den ligger som sagt i Havarvare, såklart Och eh, det är skitkul Tycker jag Vi får se lite, lite nya biofilmer Och eh, du får ta komma in Peter Så går vi på bio man, det får vi göra Och sen någon så... dag även Kunna spela in ett avsnitt i biosalongen För det är han att vi kunde göra också Tänk en stor ja. biosalong, helt tom Och vi sitter där själva med vår mikrofon Och bara spela in Nej, men det är jättekul att vi Ja, ja får den fansen. Ja, nu är inte vi bara på Biond Lidköping, så Svar från dem Men mm. i alla fall, det var allt som vi hade för den här gången Och då säger vi tack och hej Yippie kejej